الله من الشيق <تصفيق> الحمد الله بال العالمين وال والسلام على وصولنا ولين محمد على عليه وصحبهه أجمعين وسلم تصمة كثيرة ياجب الذي عام التقل الله حق قاته ولا تموت الن إلهواننت مسلوم. Nekaj slahvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i nekaj salam salav, na našeg poslanika, Allahova miljenika, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove častne ashaave i sve koji slijede uputu i pravi pude sudnjega dana. Hvala Allahu i odnešanuhu na svim blagodatima, posebno na blagodati upute, odnosno blagodati imana. Još govorimo o poglavlju, o vrlinama i još smo u, jeli, o uglavlju o poslanikovima Jehissalat Vosevam odlikama. Večera ćemo govoriti o jel, hadisima, odnosno čitat ćemo i komentarset hadise koji govori o fizičkom izgledu poslanika Jehissalat Vosevam. Znači to je pitan fizički izgled jednog poslanika? Kao što su nam prenešene njegove moralne odlike i vrline, tako su nam prenešene jel, i njegove fizičke osobine. Osanik Ali Salatu Assalam bio je kako ga je u hadisi kao što je bio savršen u svom moralu, bio je i lijep i savršenog izgleda, fizičkog izgleda. Kako godni imao mahana u svom moralu, ni imao mahana ni u svom fizičkom izgledu. E, to je Allahova mudrost. Kako ne bi mogli jeli, prigovoriti li pri govoriti po Sanik Ali Salatu Assalam, po sanizam su i pri govorali. Zato su bili sačuvani ti fizički osobina zbog kojih im se moglo prigovoriti. Čak su bili najporijekla, bili su najljepšeg izgleda, bili su oštroumni, pametni i tako dalje, bili su potpuno zdravi. Dači bili su potpuno zdravi i zato im nisu pa njihovi su narodnjaci. Koji su, oni koji ih nisu tijeli slijediti nisu ih mogli ni u tom smislu prudovoditi. Sunet je sve ono što je poslanik Aliinsera, to je nam govorio, ono što je radio, to je njegova praksa, ono što je odobrija shalabima. Međutim, Sunet obuhvata i njegove ovaj moralne i fizičke osobine. Kako prije poslanstva, tako i poslije poslanstva, odnosno do, do smrti. I to se spada u Sunet. Tako ovi hadijs koji ćemo večeras čitati spadaju u tu kategoriju hadisa koji govori o poslaniku i malih oseram fizičkim osobinama su njegovom izli. Ovi hadisu su nam isto jedan dokaz koliko su ashabi voljeli i cijenili poslanika i sratu oseram su sve od njega pamtili, u svemu ga slijedili, čak i onim stvarima koje nisu dio vjeri, nego njegove navike neke. Jeli? Nje, ono što je volio i oni su nastoji da to voli u životu i tako dalje i prenijeli su čak i do nas kako je izgledao postanik ali i salatu vesela jeli preko od prve generacije ashabla preko, preko tabina sve do onih uh, muhadisa odnosno učenja kadisa koji su sve pomno i jeli detaljno zabilježuju svoje zbirke a jedna od tih zbirke je ova večeras koju mi čitamo to je muslimo sahih Zašto je nama bitno uh, da znamo kako izgleda kada je izgledao poslanik Adesilat Vashava? Vashavi su imali privilegiju da žive sa njim, da ga vide, uh, da vam te njegovo lice, njegov izgled, njegove pokrije. Svaki dio tijela jel, koji su mogu vidjeti znali su njegov izgled, šakvi, brade i tako itd. To je bila njegov privilegija. Mi imamo privilegiju da nam je on opisan detaljno, da možemo zamisliti njegov lik da možemo zamisliti njegov poslanički njih Adi Islalat Veselam i da nam s strani strane, to poveća našu ljubav na poslanih Adi Islalat Veselam. Neka da pojava čovjeka dovoljna. Nekada vidite čovjeka, samo znači njegov pojav i zamolite ga ovim Abaha. Tako je poslanih Adi Islalat Zato je bitno da znamo njegov izgledan, da čitamo ove hadise, da, iako se radi o fizičkim asupinima, ali one su povezane s tim unutarnjim osobinama, njegovim moralnu osobinama. Mi, nama ne treba, posle nikova, nisla, tvoj nam opisu hadisma da bi ga mogli crtati. Da bi ga mogli, jel, da pravili skulpture od njega. Jel, prema ovog, pre, njegov lik, tako, ne bude bila. Mi znamo da je, da je to po islamu zabranjeno, iako, recimo, naći u nekim zemljama, recimo, tamo u Iranu ili Pakistan je zetao poslanika Levfoto. Kao iz neke ljuge prema njemu, međutim to je naravno zabuda jer je poslanik aleh sada to se nam to zbranio. Ne samo kad on pitan i nego po pitanju i druga druga sporedna su drugi ljudski likovi. On nije CEO, a mogo je, niti CEO da uđeš sebe. I to je jedna njegova je posebna moralna brolina. Večeras inač prvi hadis je naslanjeno poslanikom aleh sada to se nam izgledu Poslanstvu i godinama. Kaže Enes ibn Malik tad Allah, je Allahovo poslanika rekao Allahov poslanik neće sada toselam nije bio previše visok niti nizak. To jest bio je srednje visine. Materani ti mu nije bila previše kovržana niti prava niti opuštena. Allah ga je učinio poslanikom kada je napunio 40 godina života. U Mekki je ostao deset godina poslije poslanstva toliko istoju medijini. Vidjet ćemo ovdje, jel, uh, to je predaja koju prenese Enes na Del Bavanovu, međutim, predaja je oprećena jednoj drugoj predaji, koja je, jer a u kojoj stoji da je poslanik Alejih Selat-Veselam umro u 1963. godini i neosporno je da je poslanik Alejih Selat-Veselam u Meki boravio 13 godina, jer to i je druge predaje potvrđuju je li kao što stoji u mišljenju Ibna Abasa, a u Medini je boravio 10 god ukupno 23 godine. Umro je kada je imao 63 godine. Ovo preliju znači prenosi imam ustav. Međutim, kada dođe 1393. hadis, govorit ćemo o toj. Znači, ispravni je da je poslanik A.S. bio u Mekri 13 godina, u Medini 10 godina. I kaže Allah ga usmetio kada je imao 60 godina. Tačno, precizno je 63 godina kada ja je umro ni na glavi niti u bradu imao ni 20 dva, 20 bijeli dlaka to je otprilike jeli neka slobodna procjena rav je odnosno prenosiloca od hadisa da oni broj on nije njegove dlaka po njegova procjena da ni je imao jeli ni 20 tak bijeli dlaka u glavi odnosno u bradu Onda ha bis govorio o visini prije svega da nije bio ni previše visok ni previše nizak, bio srednje visine. Dači umjerenost u svemu. Jednostavno Allah hoće je dao da bude savršen i u tim ovaj u tim fizičnoj sobinama. Sredina odnosno umjerenost u svemu. Al-Baraq ibn Azib radijallahu anhu, erekehu Allahu tusani eksallahu alejhi ve selleme bio je čovjek srednje grasta, širokih pleća, Imao je dugu kosu koja je dosezala do ušnih resica, znači do ovdje nege. Na sebi je imao crveno grtač, ništa ljepše od njega nikada nisam vidio. I sve shlabe koji su ili, znači, koji opisuju liko sa Nikare i salatve shlabe, kada govori o njegovom e, vanjskom izgledu, odnosno o njegovom njegovoj poti govori da nikada nisu ljepši čovjeka do stvorenja vidjeli. Jer ta ljepota koju čovjek ima, Ta fizička ljepota, ona se potpunjava tom duhovnom ljepotom, moralom. jeli sam njegov izgled i taj, taj nur imanak koji je blistar, koji mu se može primijetiti na licu, sve to daje ljepotu čovjeku, fizičku ljepotu. Dok čovjek može biti onako fizički lijep, međutim ako je odan griješenj, ako je griježnik, tragovi nevjestva griješenja moraju se primijetiti na njegovom i na tijelu njegove, odnosno na licu. Abu Tufail radijallahu anhu rekao ja sam vidio Allaha posanika sallallahu alejhi ve selleme a danas na cijeloj zemlji nema nikoga više koga je vidio. Знаči znači onaj bio uh, ashab koji najduže živio. Zadnji koji je vidio posanika ne islata vesela jeli, uh, je li koji zadnji koji umro pa, je bio uh, Tufail. Ovaj ashab kada upitao sam ga kako je izgledao Rekao je, bio je lijep bijeli puti, nije bio debel, niti mršav, niti previsok, niti nizak. Muslim je rekao je, putu Fejl je umro u stote godine po hijđri i on je bio posljednji živi ashab Allahov poslanika. Sa njim je završila generacija ashab. Znači, ova tri hadisa nam govore o izgledu poslanika ili znači o izgledu fizičkom izgledu a naredni hanisi govori o drugim njegovim osobinama, o poslaničkom pečatu. Mi znamo da je a, jedna e, jedan od dokaza posla, da je e, njegova poslanstva bio pečak koji je imao između plečki, pa kažu i Jabir ibn Semur, ali deo lamba, rekao prednji dio glavi i brali je lavog poslanika i neći se, da su bili prosijeti prednji dio, jeli? Kada bi je namazao Uvuljem, naravno, sjede vlast i se ne bi vidjela. Međutim, kada bi mu kosa bila nepočešljana, one bi se ukazivale. Imao je gustu u granu. Neki čovjek je rekao njegovo lice kao sablja. Misli da je blistalo. Je li blistalo kao sablja? Rekao je ne, nego je kao sunce i mjesec. I bilo je okruglo. Jednom kada se ukrenuo, video sam pečak uz njegovu pleču. Bio je kao golubo vojaje. Ličio je i njegovu tijelu. Esai Biblijezid, radi Allah, anko je rekao, tetka me odvela lavo poslaniku, rejih salatu osilam, i rekla, a lavo poslaniće, moj sestri će bolestan. Poslanik, rejih salatu osilam, me tada pomilovo po glavi i zamolio blagoslov za mene, zatim se abdestio, popio sam vodu kojom se abdestio, a potom stao iza njegovih leđa, Pogledao sam na ovu pečat između plečki, bio je kao dugme, bio je kao dugme na šatoru. I sljedeći hadis govori, u istoj temi, o tom pečatu, pa kaže Abdullah ibn Sergis, Ser Ser radijel lana, je rekao, vidio sam vjerovijesnika, sallallahu alaihi wa sallame, jevo sam s njim hljeb i meso, ili je rekao popa, a popara je nam, no, ovaj, kod nas poznate kao potkrižaj. Vidoh sam vel poslanik Ali i Salahus nam traži oproz za tebe. Rekao je, jest i za tebe. Potom je citirao ovaj ajet ustakfilu lidambike vel mu'minina vel mu'minat traže oproz za svoje grijene, za grije vjernika i vjernica. Rekao je potom sam prošao iza njega i pogledao poslanijski pečat između njegovih plećki. Nalazio se u godnjem dijelu lijeve plečke, bio je u obliku mladeža i veličine šake, ličio je na bradavici ličio je bradavici na grudima. E, ono čime je posanikanje i sada to sam vam odlikovan, je taj pečak poslanstva koji je najavljen u prethodnim Allahovim knjigama, kojim je stavljen na leđa da su između, između njegove dvije plečke. E, to je znak taj on posljednji poslanik Al-Aresta. Znači, taj pečat je izgledao kao pečat, na njegovom tijelu to je znak da je on pečat svih poslanika. Khartemu, khatemu Rusul wal Anbiaya. On taj pečat je stavljen, znači nije rođen samim, on je stavljen dok je bio dojenče u plemen Beni Sa'id. Još ću neke hadise koji nisu pomenuti, ali ovdje navešću neke hadise Kaže, utvegn abdine sulemira deo lanom pripovjede da je neki čovjek upitao lavog posanika ali i salatu osalam u njegovom ditinstvu, pa je rekao moja dojda je bila iz plemena benu saad iblbek. Pa je tom priliku spomenuo per, period dok je bio dojenčaj slučaj kad su mu dva meleka rasporila prca e, dok je bio e, i dalje je svi tom adis kaže zatim jedan melek reče drugo to je ta isti događaj kada su prsa rasponjena, dadi mu njegov udio i stavi na njega pečet poslanstva. I tada je stavljen pečet na njegova liđa. Mi znamo da su uh, neki koji su tragal za poslani, za poslanstvo, poslanika nisu natresli da su tražili taj pečet na njegovom tijelu. Uh, je su onda znali bili su uvjereni da je on zaista poslanik ali je i sr.a. mnogi pored toga poslovno jevreji nisu htjeli da povjeruju njega iako su znali da je poslanik a to mu je tako i Kur'an i upisuje upisuje i da su oni znali da je poslanik ali da nisu jeli, htjeli da povjeruju zbog svoje, zbog svoje zavisti nisu htjeli da povjeruju za srednje poslanika jer se oni očekio da će biti od njih da će biti pripadnik je Jevrija. Oblik poslanikovih, ali i sve radu, usta, očiju i peta. Čak su i to shlabi zapamtili prenijenama. Džar Lidi Semura rad de Lando je rekao, Allah poslanik, ali i sve radu, imao široka usta, a ako to smatru pohvalnom osobinovom, a mala usta smatru manj, manjkavošću. Imao je široka usta, u zjenicama oču je imao malo crvenila i bio je vrševih peta. Pitao sam samlaka šta znači široki usta, rekao je veliki usta. Pitao sam, a šta znači u zjenicama oču je imao malo crvenila, rekao je oči dugih strana. Pitao sam, šta znači vrševih peta, rekao je peta sa malo mesa. Znači nije bilo mesa na njegovim petama. Kažu... Uh, Semak, prenostac ovog ahadisa, protumačio je to kao široko ok, ono crveno, jel, u zjenicama. Međutim, učenjac su rekli da je to grešno. Da se ne misli na to, nego da su zaista oči, znači da je imao malo crvenilo svojim očima. Izlijepo sa nikoj, ali se vatvo sam bradi. radio. Enes Ibn Malik radijelo Anglo je rekao, Poslanika Lijesela ovaj poslani Tosilam je prezirao da čovjek čupa bijele dlake svoje kose i brade. Znači to je prezirao, što znači da je to pokuđeno, ali nije zamrano. On se nije bojio nego njegov čuperak brade i ispod usne je bio sjed. Znači onaj dio brade bio je sjed. Njegove solofe su bili sjedni. Imao je sjedi razbacani dlaka po kose. Znači po Ovaj ostalom dijelu kose glave je sjedi razdascani blaga. I sljedeći hadis ili govori ili hadis govori, Ottomaj pokazuje posanipima nei salat nasam sjedi blaka. Evo Juhaifa radijallahu anhu i rekao vidio sam Allaha posanika sallallahu alejhi ve selleme bijelo bio sjedio Hasan ibn Ali mu moje sličio. Opisano se na tem koži. Dači bio je bijel tim kože a posanika le slatvsela na mod kosu mobil ten kože prožic semenom. znači ta koža nije bila potpuno bijela, nego je bila prožic semenom. U drugom mučnom revajtu stoji video sa lavo posanika le slatvsela na mod kosu je bilo bijelo samo obu. stavio nekoliko strana udubljenje između donje usne i brade. znači taj ovaj udub. o posaniku le slatvsela na kosu Enes Radjel Lahanu prenosi da je kosa Allaho u poslanika, ne i sela, dosjezala do ramena. Vidim smo onog predaj spominje do ovaj ušnih resica. Što znači da postimo bučan da je kosa nika, ne i sela, da je kratio kosu. Ili da je to bio, bio pribržan opis ove dvoljice spavljane. Enes Radjel Lahanu rekao kosa, ne i sela, dosjezala do pola ušivka. Dobri, je li dukos? Je to sunet praksa koja je otemeljena ili posle, kao kao nešto što je preporučeno uvjeriti? To je bila to su one stvari i suneta a, za koje čovjek... A, znači, ne spade onaj sunet koji je otemeljen u šarijetu u smislu da ga je pohvalno Da se treba svi da muškarci me dukos ne. To je bila jednostavno ovaj, a, želja, odnosno Uh, odluka poslanika Elisala Terseram, s tim da, kako bih sam sključenjaca, ako čovjek prakticira i neke, one navike poslanika Elisala Terseram, koje ne spadaju, nisu vezane za vjeru, kao što je duga kosa da je nosio štab, da će zato biti nagrađeni zbog namjerije da slijedi poslanika Elisala a ne zbog samog čina. Poslanikom Elisala Terseram razdijel koji je puštan i kosa je prekočela. Ibn Abbas Radjel Lando je rekao, sljepenici knjige su puštali kosu preko čela i glopokolnici su pravili razdijeljke. Lavo poslanikanih sredatvosti nam je volio poistoriščivati se sa sljepenicima knjige u onome o čemu nije bilo ništa naređeno. Zato je u prvo vrijeme puštao kosu preko čela, a potom je pravio razdijeljke. Što znači, ovo stvari koje su vezane za neke jele, običaje za vanjski izgled, način češljanja, tako da tu nije oni sporno ništa osim ako svojim izlegom žanimo da ponašamo nekoga ponašamo nevjernike ili neku grupu ljudi koji su poznatko to mi osmi je volahu posanikalih sa latursan poi tem se prenosi hadis o đabreu i m. samure koji spomenut u poglavlju na laž da se ljudi kada je sa latursan nisi grom tum nego kada se nasmijo videli se jeli Uh, vidio se bjelina njegovih zuba, pa čak se u nekim hadisma spominje da su videli njegovih putnjaci. Sljedeći hadis nam govori o poslanikom anehi sallat v'sallam stidu. Kaže poslanik anehi sallat v'sallam je bio stidniji nego djevica u svojoj sobi. Evo u sajid al-at-hudri rade rekao Allah poslanik anehi sallat v'sallam je bio stidniji nego djevica u svojoj sobi. Kada bi nešto prezirao, prepoznali, prepoznali bismo to na njegovom licu po crmenu, zacrmenio bi se. Ili zbog stida, nekada zbog srđbe, kada bi neko kršio Allahove propise, to bi se moglo vidjeti, na, ili reakcija na licu poslanika, ali se ratu svema. i kada, kada bi ga nešto zastidilo, to se moglo vidjeti na njegovom liju. znači da je stid, kod čovjeka dio te urođene vjere, dio urođene vjere s kojom se svaki čovjek, s tim da može tu urođenu osobinu Aj, ovaj, može vremenom izgubiti, stid se može izgubiti. Ne gubi se odma, gubi se postepeno. Kad čovjek izgubi stid, kao što kaže, posla nikada istat, to se naoko se stidiš radi šta hoćeš, to jest onda ti sve ti priliči kad stid izgubiš onda ništa nije čudo. Zaista ljudi, aj, ovaj, trebaju da čuvaju svoj stid jer je stid bio vjeri. I dok se stidimo dobro je. Kad se prestanemo stiditi svojih djela, svojih mana, onda to na tvrdošću našeg srca da smo izgubili taj to moralo mjerlo u nama. Posanik Ali sala to srabu da minis i nježnost sineg do dodira. Čak i ovon je segmentu i ovom detalju posanika ne sala sa nivo ma. Volio se kupati, volio se namirisati, volio se počešljati. Jeli volio da izgleda lijepo. I tako treba da da se trudi svaki musliman Nažalost ovaj, dešava nam se često da kada ne budemo blizu svog tijela da da, ovaj, da od nas dolazi neprijatni vidi se treba voti brigovati treba voti brigo. to usmirava i male ka usmirava ljutnje bilo je ružno posada ova ova vremena ljeta ružno je kada imamo ovaj priliku i nepriliku da hranjamo za nekim ko ima da kažem ne čaratne neugodno ili čuje se previše znoje znoj u granicama eli ne uznemirava uzemirava toliko čovjeka neki ljudi se previše znoje i onda taj znoj može da taj neugodan miris da uzemirava ljude jer koji su njega jer posebno na maspera tanju zato danas imamo ako nemamo vremena da se okupamo tuširamo imamo različite mini dezodoranse koji to mogu eliminisati posebno isto pazuha ovim toplim vremenima imamo dezodorace koji to efikasno mogu eliminisati i da, da čovjek bude miran i do 24 sata da, da mu taj znoj jeli da se ovaj nečuje neugodno. Kaže, ene se mi je Lama rekao, Allaho poslani kada je sve da to se je bio svijetli put. Njegovo znoj je bio kao bi se. kada bi išao malo bi se naginjao u lijevo i u Znači, ono kada je malo ono bi, kažu, gigao, bijeo, desno. Nisam dotakao ništa nježnije od njegove ruke, nikadifu, a niti svilu. Niti sam našao amper, niti misk, da ljepši miršu od Allah u poslanika, a ne sratosti. ga je sačuvao iz te strane, da nema tu, jeliko? Jer zamislite, ovaj, da, da je poslanika ne sratio, samo ili neugodnu miris, to bi odbila svala od njega. Međutim, Allah ga je sačuvao i te manjkavosti. Džabr ibn Samur Adjallando je rekao, klanjao sam sa i poslanikom, ane i sala na prvi namaz. Kaže, Kurtub ima, Kurtub je moguće da je to podne namaz, jer je namaz prvi namaz koji je klanjao za Džibrimo. Međutim, postoji mogućnost da je mislio na sabah namaz, jer je prvi dnevni namaz. Potom je iza, izašao svoj porodci, pa sam i ja s njim izašao, dočekala su ga djeca. Počeo ih je redno milovati po obrazima, sve jedno po jedno, pomilovao je imene po obrazima. Osjetio sam svježinu ili miris njegove ruke, kao da je joj izgledio iz sefa, prodavlača, mirisa. O poslaniku Marijani s.a.w. znoje je njela hladnoći dok mu dolazila objava. A iša Adel je rekla objava bi dolazila Allahom poslaniku s.a.w. za hladnog dana, a sa njegova čela bi curio znoje. Ne znamo da je ta vrsta objave, jel bila onako... A kaže poteška posanika ali isljanu, se ne oporavlja. A išeradela, prano se derao i cimnih i šampita posanika leh selat, vešera kapulj dolazi objava. Posanika leh selat, vešera mi rekao ponekad mi dođe kao glas zvona, kao da nešto zujijal. To mi najteže ovdik objava. Kada me to popusti, ja sam već zapamtio objavljeno. Ponekad mi dođe melek u liku čovjeka, pa ga ja razumijem šta mi kaže. Et, kada bi Mudola zlaeli objeva u obliku zvona kao zvuk zvona to bi bilo teško ta vrsta obave po Sanihu ale slatvesna pa bi se tada znojio miris posaniku alejih salatu ve selam kaže ne se mi malo kad je rekao došao je kod nas posanih sam govorim selda od počinu podne te zaspom Preznoio se. Po je moja majka donijela dvočicu i počela se kupljati znoj u nju. Poslanika je risala, sam se probudi i reče, u um musulim, šta tu radiš? Rekla je, ovo je tvoj znoj, mi ga koristimo za mirisanje jer je to najmiče mirisanje. I ovo je jedna neko poslanika je to Nekom je to nelovično, jel? Ovi bi se zapadnja odmah zapitali, odmah bi on nešto počeo da ovaj, komentarišu. Znoje neće, znove sad kupne. Zipacuje. Vaxila jeo jest kada su mi obični ljudi stavljali ovaj, pitanje, međutim kada o pitanju Stanikali su Latusana i to je jedno od tih njegovih muđiza, neki da kaže nadprirodnih pojava u smislu da da njegov znoj misao, njegov znoj misao i to je bila je ta savršenstvo njegovog e, fizičkog izgleda odnosno njegovog tijela Zašto su oni se kupljali mirist, te traženje blagoslova? Jer je u, u, posa, u dijelova oposlenikova tijela je propisana kao što je blaka, kao što je tijelo njegovo, kao što je voda po 70-a. Idemo da ona asha vodu kao lijek je ona blagoslovnjena. Sve što ostavacije, odnosno sve što je ostavalo za poslenik malih sila, to je sam znači a, dijelovi a, njegova, njegovi brade ili kosi ili znoj. U tome je bio bereket i zato sto on zato što koristili, čak i pljuvačka. Znamo da je svojim pljuvačkom liječio. Jeli, ovaj. I to su, i to su ovaj, da kažem, te muđize koji imao poslanika Ali Islalatu Asalama. Mene si mi malo Ferdinando je rekao, poslanika Ali se nam bi ulazio u kuću u musulijenu i spavo na njenoj postelji, kad bi ona bila odsutna. Jednoga dana je došao i zaspao na njenoj u To vrijeme ona stigla pa su joj rekli da je poslanika Ali Islalatu Asalama bušao u njenu kuću i zaspao na njenoj postelji. Prišla je, bio se preznojiva, njegov iznojiva bio je sakupljen na jednom komadu kože i na postini. Otvorila je se haru, počela je kupti taj iznoj i cijediti ga u svoju bočicu. Posanika da ih se ratvesila mi se probudio i pitao, šta to radiš u Musuleinu? Rekla je, malo poslaniće, nadamo se njegovom blagoslovu za našu djecu, rekao je, pravilno si postupila. To znači da, a to je posebna tema, nemoj se zremena da se odbijašamo ako buduje prilike nekad kasnije, Pitanje je to tebe ruka, ili traženja blagoslova u nikova neslata s nam odjeć, recimo odjeća ovog tačku je nosio, turbani, njegov miris, njegov prsten, njegov štav, znoj, pljuvačka itd. Kakav je propis, da li se u tome može tražiti bereke blagoslovi koji su jeli, uslov toga, ako bude prilike inšleva sljedeći čas, ako ne, ako ne zaboravi, objasnit ćemo to u nekoliko ličenica. Ovi bisavršili večerašnje hadise eli koji su je uglavnom ovih hadise su a, govorili o fizičkom izgledu posanika ili slatus na njegovom savršenstvu u tom pitanju i govorili su eli o njegovom milici odnosno milici njegovog tijela, njegovog izgleda. Sledići hadis već govori o njegovom odnosu prema ljudima, njegovoj blagosti i budući ćemo ih sada završiti sa jeli, Uglavlje, o glavje borlinama posanika i poslanava nakon toga nastedi sedi poglavlje o borlinama posanika o drugim poslanicima jer mi ima Muhammed alejselatu vesselam njegovim njegovim borlinama. Euh ovih su bitni da a, imamo da imamo predstavu da imamo ispred sebe pre svojim očima li poslanik kada su nas i njegov fizički izgled. Kao da, kao da ovaj da živimo sa njim. Jer ako živimo islam, ako živimo sune životu. jako u duši i dušom volimo poslanika Resonata je Vrstana, taj prizor, odnosno taj lik njegov pred našim očima pomoći će nam da ga još više volimo, odnosno da ga sledimo, da sledimo njegov sunet, odnosno su njegovu praksu i da budemo od koji će piti sa njim na sudnjem danu u džemnetu kao, jel' što kaže poslanika Resonata je Vrstana, kao njegova braća. Jer asfali su njegovi drugovi koji živeli, A svi oni koji ga budu slijedili, ne budu ga vidjeli, bit će njegova braća koji će ga inša Allah susvesti i vidjeti uživo u džennetu, kada Allah bude sve obasio svoj mošć. Lekulu qavlih hada, ustagfirullahi li malakum, fastagfirum innahu huwa al rahim.